Hoofstuk 165 In half jaar geen wonders nie? Jashoa as vroelike sienkie, besoek van Jacob aan die oprechte visser Jonathan Christoforis of die loodsware las van die kynkie, die terugtocht na die huis onder begeleiding van Jonathan. Na hierdie geskiednis het weer in half jaar in volkome ris verbygegaan en het daar niks wonderbaarliks gebeur nie van die kynkie, deur sy innerlijke kracht, alles zorgvuldig vir my, wat aanleiding sou kon gee, tot een of ander wonderdaad. Hy was opgewek en het met die ander kinders gespeel, as hy tyd gehad het. Andersens het hy liever met Jacob gestap en het baie wys en verstandig met hom gepraat, wanneer hulle alleen was. Maar met die ander kinders het hy precies net soos ander kinders van twee jaar gepraat. Daar het in die streek in judeer gewoon wat geimmigreer het en ‘n visserij by die nabie geleesie bedrijf en van die opbrengste van hierdie beroep geleef het. Hierdie judeer was echter baie groot van gestalte en reesachtig sterk. Op die ochend van die voorsabbat het Jacob kort na die ontbijt met toestemming van Joosef saam met die kleinkie Yahshua na hierdie judeer gegaan wat een goeie uur op die regheidpad vanaf Jozef vandaan gewoon het. Jakob het dit gedoen, omdat die judeer om al reeds dikwas uitgenooi het en omdat die kynkie dit heimlik aan hom gesê het. Toe Jakob nou saam met die kynkie in die huis van die visser gekom het, was hy besonder verheeg en hy dadelijk vir Jakob 'n goed voorbereide vis voorgesit. Jakob het het met smaak geëet en het sy klein broerkie ook goed uitgesoekte klein stikkies gegee om te proef. Die kynkie het met sigbare eetlist die klein porties geëet, wat Jacob om in die mond gesteek het. Dit het die visser soveel verheeg, dat hy onwillekeerig daardier tot tranen geroer is. Jacob wil echter weer gauw huis toe gaan, maar die visser het hom nadrukkelijk gesmeek om die hele dag by hom te bly. Maar vanavond het hy gesê, sal ek jou saam met jou allerliefste klein broerkie na jou huis dra. want kyk, jy sal wel anderhalf uur nodig hee, omdat jy om hierdie seearm, wat oor die geheel baie diep is heen sal moes loop, maar ek is bijna twee faam, of ongeveer 1.8 meter lang, die water reik op die diepste plekke nauwelik tot by my middel, ek neem jou dan met die kind op my arm, Stap met jylle dier die seearm en bring jylle dan makklik met nog een goeie portie van die beste vasfis in een kwartier na jylle huis. Nou sê die kynkie, Jonathan, jou wil is goed, maar sal ek en my broer nie dat ek te swaar word vir jou nie? En Jonathan het geglimlag en gesê, hoe my liewe kynkie, al sou jylle honderd keer so swaar wees soos wat jylle nou is, dan sou ek jylle nog maklik kon dra, die kynkie sê, Jonathan, dan moet ons dit eers op die proefstel. Probeer om my alleen oor die seearm, wat nauweliks 50 van breed is, jyn en terug te dra, dan sal dit wel blyk hoe dit daar met jou kracht vir ons beide uitsien. Jonathan het dadelijk hier die toets uitgevoer en het met die toestemming van Jacob die kynkie op sy arm geneem en met om dier die seearm gewaad. Jyn het het redelijk gegaan, alhoewel Jonathan om baie verbaas het oor die gewicht van die kind, maar op die terugtocht het hy soe zwaar geword, dat Jonathan dit nodig gevind het om een stevige balk te neem, en terwijl hy hom daarop gesteen het, het hy die kind ternauw en nood naar die oewer teruggebring. Toe hy daar aankom, het hy die kindje onmiddellik op die oewer, waar Jacob gewaag het neergesit en gesê, In hemels naam, wat is dit? So had er as die kind, kan die hele wereld nie wees nie. En die kleine Yahshua het glimse sê, Dit is sekerlik waar, want jy het nou ook verre weg meer gedra, as waar uit die hele wereld bestaan. En dan wat nauweliks tot verhaal gekom het, sê, Hoe moet ek dit verstaan? Maar Jacob sê, liewe Jonathan, neem die visse en begelei ons oor die droe grond na ons huis en bly vannacht by ons, morgen sal daar wel vir jou in licht hier opgaan. Daarop het Jonathan drie vaaikies van die beste vis geneem en beide nog gedeene die voormiddag na die huis van Jozef begelei, wat hom met baie vreeg te ontvang het, want hylle was van jongs af skoolvriende gewees.